اوذ بالله من الشيطان و بسم الله الرحمن الرحيم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القبيل العزيز الله لطیفن بی عبادی ہی یرزکو مئی شاہ دیزین اللہ جللہ جلالہو بلنیمت او خپل اخپل مئربانی اغا پٹول اخپل بندگانو باندے اغا بیانے کاغن اکان دے او کاغن گناہ گاران و دا غي برک الله جل جلاله د خپل نعمت تذکرہ کوي چې د خپل بندگان خپل ربو بيجني او د خپل رب سره محبت پیدا کوي او جاګه جہد کوي او اغ خپل محسن او احسان کون ګوګني ن الله پرمے الله لطیفم بی عباده الله جل جلاله چې د لطیف دی نو دلتیف معنا چھ باریک نباریک شیوینے اوڈاگے انتظام بے خبر دیانت اللہ اللذی یدرکو الزمائر و السرائر نو دہاری یو باریکیسر انتظام نو بندگا نو بندی اللہ جل جلال ہو انتہائی باریک بی ندی انتہائی مہربان لطف محربانی ہو انتہائی باریکی سره او انتہائی کاملی طریقی سرا آغا پرورش و کفالت و انتظام آواغی محربانی اللہ باریکبین دے محربان دے پاکپل و بندگانو بندے دیر انتہائی کاملی طریقی سره نو پاکی بیا یو لطف الله ذکر کی، ډیر التفات دی دا اللہ، دیر میرا بانا دی ایمان طرف تا ادایت کرده دی، دی ایمان اسباب پیدا کړی دی، پا دین بانی مضبوط کردی دی بدن سیاد بچی اولاد، بلا میرا بانا دی، بلا التفات دی، و باغی که یو نعمت ذکر کی، یو لطف میرا بانی ذکر کی، چیاغر رزق دی یرز و کمی شا رزق ورکی اللہ نو هر یون نعمت تا رزق وی لگی کسیحات دے کو خوراک دے که کپڑی دی که پی سی دی نو ورکی اللہ تلا رزق او بیا هر بند دے ورکی بی عباد دے او اللہ بندگان دے کائنات کے تقریباً دا اللہ جل د دا بندن علاوہ دا بلچہ بندنیشتا نو طولو بندگانو دا کو گناہ دے او کنے گکار دے د الله منيو کنه مني كافر دي نو توله الله جل جلاله رزق ورکي او دلګي نه اغه نه هلا کي رزق ورکي من اچاتا يې شاو چې اووالي الله جل جلاله نو الله جل جلاله په دې ورکولو کې د الله ډېر لوی حکمت دی د رزق په تقسیم کې ډېر اب بارک بيني دا او ڈیر ده باریک بینین اللہ جلال ہو کار اغسطه ده ده حکمت مطابق اللہ ورگئی او بردین دا لگن ډیر ڈیر چاہتا لگو چاہتا کمزور ہے چاہتا پیو طریقے کے چاہتا پیبل طریقے کے نو پدی ورکولو کی او پدی مگدار کے دا ټول ده حکمت مطابق دی او بازو کی ابتلادہ بازی بطور نعمت دی نذات الله جل جلاله په خوخه سره دی او د الله طرف دی او په انتهایی مربان او په لطافت بدرګی باندې دا څو ګره کائنات کې د ریزه نظام تا یو لګم ګټه چې په دې تل کې کیره نو تا ته انتهایی یعنی اچینه میګی ته جوګره انتهایی چې نظر دې اس کې په نظر راشي اوس د دې او د تر رزق ور او د دا چې د سشې خوري سنې خوري هغه پیدا کل او بیا د الوین الویو ګره د سمندر کې میاں تو ګره سيزونو تو ګره غاټو سيزونو وړو تا پرک کائنات تو دا ګره داتا دا جلل جلال او د لطیف اسم دا ریشمی دي چې په دې کائنات کې خوری دي او ارچت الله جل جلالو او په مختلفو مېربانو سره او باغې کې بیا د رزق په مېربان سره او په هغه طریقه باندې چل او یال الله فرمای او هو القوی العزیز الله کوي دے هر انسان تا فرغرزبر کول شي الله نن کولی شي هر انسان تا غاډه بنگلا دی هر یو شی الله پر خبر خبر دا اندال کنا الله پرمای اللطیف بم عباد بارک بین نه نه دا, دا, دا مطلب نه دے ان دا مطلب نه دی چې کمي زیاته ده کمزورے د وجه نه دی رزق کې الله کمي زیاته ده کمزور نه الله فرمای او هو دا خود دا اللہ دا لطفت بس دے که دا اللہ حکمت دے ورنکا چرے طولو تا برابر او طولو تا کافی فراخ پراخور کل اغاڑی و هو الکویو اغبیو کویو من دے الغزیز و علیب من دے اللہ جلال جلال حوزاد دا طولو تا اللہ ورکو ما من دابتین فی الارض الا علی اللہ رزکوها من کانی یریدو حرس الاخرہ نزید له پی حرس من کانی یریدو سوک چی ارادلری حرس الاخ د حرس د اخرت نو حرس اصل کې کسب تویل کېږي لغت کې د فسل اخرت او بیا د حرس نو مراد دلته کې اغا د کسب اغا سماره ده سوچ چې د آخرت د سمري تلبګاری نو چې خامخ طلبګاری راغی د پر بیا انسان څه کوي اعمال کوي موس کې زکات ور کوي حج کوي قران ویدہ الله کتاب ده دا کینی داګه ده دا پر کوشکه زکا چې د انسان کم طلبی نو اغسې اعمال الله و چې چا د اخرت طلبی یعنی داګه ده دا پر زور لگولې د عمل کې هر میدان کې منډوي الله جل جلاله هو صحیح ذات ته الله ترغیب ورکې نزيد له فی هر چې کله د اخرت پري الله ويمب ولسواګو د دې فصل کې د دې قسم کې د دې منډه تر لکه داغه په نتیجې په سماره کې هغه کې بوله الله سواواله واجو خبردار نه نه الله بزي د نو باز ټیم کې یو پلس چې لګوم د مسجد او نبي اسلام تل اول څو ورکري او بیا 500 لرهاله او ته وی دا منځونه پنځه دي او ثواب د 500 دی یو پلس باز ټیم کې درم سي درشو یو پوسه وکیاله باز ټیم کې یو فصابرون باځ ټیم کې دا بازو اعمالو سه حساب الله بغیر نه حساب وللو څوک چې طلبګار د اخرت د میو او د سمري وی لاګي د پر عمل او منډي وی نو الله فرمای مونږ به سیواوالو ګلو د پر فحر سي د د پاغا پا فصل کې د د پاغا پا کار کې د د پاغا پا کسب کې هغه کې به سیواواله الله جل جلاله وي مونږ ومن من كان يريد او هغه څوک چې ارادله لري هرڅه دنیا د کسب د دنیا داګی ارادله لري ینه د کسب چې کوم سماره د اراده خسل کی داګی وي د 100% وي نه داګی پر منډه وي بیا داګی پر هر میدان بیا څنګه داګی پر پخبل وخت باندې حمله وکي پخبل بچو باندې پخبل ځان باندې داګی پر بیا هر منډه تل او منته کوشش دی انسان أغوي او بیا مخ دو نومر پابر دیندال اس لکا مطلب اس کو یعنی دیزه که پیسه ویشلکی دی نو طالبان دو دنیا او مثلا اعلان شئو جزرز روپے جماعت کے ویشلکی گئی و سپیکر لگی دلیو جماعت تراشا او اغا کس راوالا چکم کے مطلب جو انسان درائے والا خلق و ماشومان امراوستی ولی چکم طلب ینو اغا طلب ده پر بی انسان مندووی او چوځه اخرت طلبینو دا اخرت دبره اوځه د اخرت ترته نه چې دا د اخرت لپاره د غی کې نست نو حاصل لري چې د انسان کم ارادي نو هغه شت عملی الله فرمای نو چې دا د دنیا ارادي نو د دنیا مخکړی دا غیر پر کوشش ومن دې ترلی وي نه Juda دو چې څوک د اخرت لپاره وي د اخرت ولغی کې الله هیمن بزیادت راولو ثواب ورکو ذکر الله پر نسبت اصل خیرت ده مومن سے اصل خیرت ہے او دنیا برکه الله فرمائے من کان یریدو ہر صد دنیا او چا جی ارادہ و د کسب د دنیا نوتیہ منها اگے نہ بولو ورکو ادل پاز تو کرے اول تو کرے ال تللو پر میں نزد له فیها اگے کہ بول لزیاترا ولو ادل تو نوتیہ من عمل التفیز برزی اگے نہ بول تلو نتی ورکو یعنی مقدر لها چې كما مقدری دیونه وی چې دې کسب کيده هغه مطابق ګورګو دی واجبات د ټیم کې کسب کې الټه خبر ده انده لکه دیونه وی چې کسب کيده هغه او ځای مونوي چې داګینه بزیاتی ورکو ځای مونوي وای داګینه بوله ورکو نو داګینه چې الله سم مقدر کړی دی په بازه ټیم کې وا منډه ډېري هغه داګینه الله کم مقدر کړ نو کم مېلو باده ټیم کې وا منډه ډېری دا منډې نه والی ډېر ਮੁکذرګړي نو دا منډې یو پلس پملو شي اور دا نه لکسب کل خال نو ته ما کوګي دا خلکو تصور داو چې څه کل ټول تا ونی دي څه کل یو پلس ملو نو دې ایمنا الله چې کمی مونږ ورکو دې اونې چې د تکسب کې بدعت ملو شي الله وي مونږ ورکو نو ځکه الله ډېری موکر ک ډېری ملو شي باده ټیم کې لکسب نه الٹا کی د دې وجې تبلیغیان وای د کون کې د دې شېزونه څوک ده الله تعالی ده دا هم اک مسئله ده الله هیڅ څوک د دنیا د کسب تلوبګار وداګي د پرمنده ترې خیرت شه ده کړي او داګي د پرمندې نو تیه مینا هغه نه بولور کوم مقدر ده تبلیغي ونه بسمر چې الله تعالی مقدر کړي ده وماله فی الاخرت من نصیب اگې ک کافرین بیا ول اخرت سم نشتا او بردان داره کنه، حسان مبارک و لنشتا، حسان سواب و لنشتا، حسان دیمن دیترالی زک دین اشتاده کلو، اغا و لنشتا، ده عذاب حسان اغا او که مومن ار جسم را ترجیه دنیا لورکلی ده، اخیرت لیسم را ورکلی کې باغته که باغت اغا امر ملوشی زمرا جمندوارد. او بردان داره لنه، ایسا و لسن اصب یامشتا، زک مومن ده جنت تا اغا و زیبه، اللہ لطیفم بی عبادی اللہ تعالی میرا باندے الله اخبال و باندے دیر احسان کونک دیر دیر دیر میرا بانے ما ملک کونک دی بندگان اخبال و سرا ای ارز و قور از اکور کئی منع چاہتا یشاو چو والی و او آودا اللہ تعالی القوی و طاقتور دیل عزیز و غالب دیل من کانا یریدو حرث الاخرہ آغا سوکچی ویجیرات الارید کسب داخرتو نزل لہو فی حرثه اللہوی من بسیوہ والیو کد دپارا فی حرثه پا کسب ددگی پا پسل لدگی حرث پسلتا مراتی نا عمل لی داخرت دا عمل و ارادی برکت بولا بگیواج و سیوہ سواب سوا بورو وامن کأن یوریدا جو کہ ہر صد دنیا د کسب د دنیا د پس د دنیا نوتی هی من علای من باور کود تا منها د دینه واسید د دینه ثمنتی الله وال وماله نبید ربارا فال اخرته اخرت کے من نصیبا سے سم مبارکا سی الحمد لله رب العالمين والعقلتين الصلاة والسلام على أسوله محمد وعليه صاحبه اللهم اهدنا وهدنا واجعلنا سببا لمنه اللهم زيننا بزينة الإيمان اللهم استخدمنا لخدمة دينك خدمة تامة ولية عمت تامة الهي من القر يا الله كريم يا الله كريم يا الله فلسطين كيكم مسلمان يا الله دا غيتي امدادش يا الله داس امدادش سنچ بطر كتاد صحابه امدادك يا الله كريم امداد او که یا اللہ <سؤال> کریم و خدایتا کمزوری مسلمانان دسوار لسمی پیزل لسمی ساده دی اخو یا اللہ درون بیسید مسلمانان صحابو دا کمزوری دیتا دا مدد زیاد ضرورت یا اللہ کریم و خدایتا کپلی کرشمی یا اللہ دا کپل نصر تو خیالی اسماعنو من پرشتی نازلی یا اللہ کریم و خدایتا متزلزل که یا اللہ تضمنن را نازی شیور لنا